Goizuntan, hendeiako sokoa enpresatik emankizuna eh, eh, eskaintzen dizuegu, emankizun eh, berezia. Kadirak ekoizten dituen enpresa dugu, ipar euskalegiko aktore ekonomiko nagusibat. Eh, hemen enpresan behiuntairu goi langile, behiuntairu goi eta milioiko negozio xifra 2000 eta msortzian. Eta beste zemakibat emaiteko, lau egunta agoita goma mila kadira urtean ateratzen dituen enpresa, Eta gurekin lehen parteuntan, patxi pati noblia enpresaren sortzaile eta administrazio kontseiluko kide, pati noblia egunon. Egunon. Onberez joan gitzen sortze garaietara 60amekan sortu zen enpresa, gogoratzen aldi guztu kontestua nolakoa zen, nolako garaiak ziren horiek. Be askides berdinak gaur ikusiz. Horko uh, garaian problematika handia zen uh, iparraldean uh, lanpostuak estuak eta hidrogoita marrian udan donostiko uh, empresario batek, presentatu dizituen uh, produktoz onbaitzuk uh, maionako ferian, lembiziko ferian, eta hortik landa sekatu zuen uh, zer egin frantzian salzeko. Ba Zituen lokarriak jamuntso kamlonekin, eta ba, zankiten hemen uh, nien nuela uh, harinintzela sekatzen postu bat iparraldean, orduan bildu ginen abenduan, ikusteko zerbait egiten altzen uh, horrediburuz, amabibat lagun nien batan inguruan, Eta orduan nik uh, oai, oai arte ari dintzen lanian, Normandian. Orduan uh, eskatu duen bako txari bosteun franko, ikerketatik ibat egiteko produkto hieri buruz. Bilabet eta gero bo, ikusten zen bazirela posibilitateak uh, zerbait egitea hemen. Eta Hiurgegeita hamaikan apiillan eraiki zen lantegia zokoaren izenakin ama, ama bost lagun azio duun hoiente artean eta gero bestaldeko zonbaitzuk sartu behar ziren, baina behar zen garai hortan finantziako ministerita baimen ukan. Eta ideia nausia zen uh, uh, egiteko komplementaritate bat uh, egoaldeko mm. industriakin aiparraldeko uh, diendekin eta berez ziiki lanpostoa sorazteko eta hasi ginen hor hiru langilekin, hor mm. uh, uh, gure ofizioa materiala eta produktu aski desberdinekin hasi ginen. Ze produktu mota hasieratik adirak? Hasieratik karidak, bulegoko karidak, pizkat, bulegoko muebliak ere, baita ere sukaldeko karidak eta maiak eta bai ere burdinezko apalak. Mm -hmm. Eta zein ziren gara ertan, zein ideiak, zein filosofiarekin sortu zinuten, zein horabideena izinuten he eman? Be, bereziki lan postu sarra azteko, horregatik asiratik antzu ginen bultzatzen beste lantegizomaitzuk sokoan inguruan, bestaldetik behar genun... Bildu uh, kapitala errikoi bat, uh, aksion duen uh, aski nombre handian, eta horrekin oh, hasi zen uh, afera. Eta emeki emeki bulegoko alkiak uh, indarra hartu zuten, uh, eta bos pasei urte tagero, uh, Uh, Pentsatua izan zen montatzia alki hoiek, uh, irurogoi uh, eraiki zen uh, etx, pabellon bat hori egiteko, eta hiru urte eta gero tapizatzeko alkioiek ere hemen piskabat autonomia gehiago izateko. Eta hola eraiki zen, emeki emeki uh, mm -hmm. uh, gure afera, Berde nola parte hartu genun hamar uh, bat filialetan, pentsatu zen, uh, behartzela egizko errementa bat hori uh, uh, bultzatzeko iparraldian eta sortu genun beste kidez omaitzzuekin herrikoa, bultzatzeko mm. lan postuak itarraldean. Mm, Aipatuko dugu hori. Egitura ze forma, aipatu zuzu, akzio dunak berzen zuzela, dirula gontzak maiten zituztenak, zurek, enpresari ze forma eman zinioten ze egitura egitura e normal bat, sozietatea anonimo bat, bezala, en fin, lehenbizia, e, SRL bezala, eta gero handizian, sozietate anonima bezala, zaitik, hasi ginen, hamoa bost aktion dunekin, baina askifite, antxueun bat ginen, aktion duen bezala. Eta hori, hori bultzatzeko, bultzatzeko, eh, Pentsatu behar da ere, kapitala zatian diena asieran, etortzen zen egualdetik, eta gero uh, iparraldeko akziondunak sartu ziren nombrean diaguan. Mm -hmm. e, Geroztik, eh, hartzen badugu, empresaren historia guztia, zein liratekez urostez urratz importantenak, zen dira data markatuako? Data importantenak da Aipatu dutan bezala uh, mont, hasi ginen montatzen uh, alkiak eta horreri esker uh, bertako uh, lanpostuak handitu ziren eta uh, larro goian antxu oita mar eginen eta gero beste urratxat apizatzeko beharrien enun ere hor langileak uh, atseman eta hor ere bultzatu du uh, garapena uh, zokoan barne. Eh, hain bat urte berantago, orain gaur egun ikusten duzularik enpresa nola den. Zagitz, gara iaktako, hastapenetako ispiritu bat e, atxe duzu, eta errola aldatu da, zeuge, baina atxe dira garaiko ezagahi batzuk? Aski fite uh, pentsatu genun uh, langilek parte hartu behar zuten ere kapitalan, Orduan uh, larogeita hirutik hasi ginen gure mozkinak edo beneeficioak zatitzen langileeri uh, naileentzat eta hoien parte bat sartzen zuten kapitala eta... Emeki emeki espiritu hori uh, indartu da barnean eta gaurkoan langile guziak akzion duen dine uh, lant, lantegian eta gaurkoan ere uh, guti uh, gorabera bera baute bat kapitalan, uh, lantegiko mm -hmm. kapitalan, hor hene uh, ustez espiritu hori nahi aski indartu da, uh, lantegi barne. gero uh, bistan da bulegoko, uh, alki, al, bulegoko alkietan gure uh, aktibitate uh, anzu bakarra bilakatu da uh, urtean uh, zer arrazoi desberniengatik mm -hmm. eta merkatu hori uh, gehiago landu dugu gero azkeneko Hogoi urtetan sartu gare beste mailagatiean partizipazioak hartzeko beste uh, gure munduko lantegietan eta hori da beste urrats bat lantegiarentzat. Mm -hmm. Eta geroan nola ikusten duzu Geroa behar da eskatu gaurko gazteri, <risa> hor uh, sortzaileak uh, kontatzen aldu pasatu dena, baina egit, egitekoa dena, neustez aski indartua dela etorkizunari buruz. Gazteagoa beraz galdeginen ginen diegu. Bai. E, e, Fatsi noblia hori teraziko dugu, eraz e, irurgoita amekan, e, presaunen, sortzaile e, zinela eta administrazio kontsailuko, eduki idezirela orain dik, mileskaj gure erantzunik? Mileskaj hartzuri.